Hónapok óta szerveztük, hogy vendégünk legyen. Tudtuk, Bécsben van, ösztöndéjjal. A válaszolatlan levelekből sejtettük, ismét nagyon nehéz. Keresztúri Tibor idézve súlyos terhet cipelt. Nincsenek szavak, csak az űr, a súlyos csend. Szerettük volna, ha ő beszél. Versekről, prózáiról, eszéről. Létről és halálról. Csak a halál maradt. Múlt héten halt meg Borbé Szilárd, költő, író, tanár. Én úgy szeretnék, 1995-ben született verséből Beneszt írta, Én úgy szeretnék eltűnni, de végleg magam mögött nem hagyni itt nyomot, Úgy tűnni el, mint ki sose voltam, hogy nyomtalan legyek, És semmi sem, hogy ne kelljek az emlékeimben, se mások emlékében, és sehol, Hogy lennék el már régóta, unam, ahogy beszélek, mint ha én beszél, az én a rólam beszélő szemét, az ént, hogy mellékesen oda kenem a szorzó takszámból, ahogy kilóg, elrontva itt az írott jambusom, a jambus írásképéből kilóg, a jambusomból, amelyben kopogok. Szűcsteri irodalom irodalomtörténésszel és Vári Györgyel, ma borbészilárdra emlékezünk. Jó estét kívánunk! Ma Borbély Szilárdra emlékezünk a belső közlésben Szűcs Terével és Vári Györgyel, és akkor megosztanék veletek két olyan, hát nem is tudom, hogy élménynek nevezhető dolgot, ami csütörtök óta történt az egyik, hogy csütörtök óta folyamatosan nekrológok jelennek meg, és mindenki iszonyatosan fontosnak tartja, hogy írjon a Borbé hoz fűződő viszonyáról, Borbé annyira, hogy mennyire fontos volt számára. A másik, hogy szombat-vasárnap megpróbáltam a nekem nem lévő Borbé könyveket megszerezni, és három könyvesboltban kiderült, hogy nincs csütörtök óta elkapkodták. Beszéljünk erről, hogy... Nagyon furcsa, hogy, hogy ez alatt a nagyon rövid idő alatt mennyire véglegesé vált az, ami történt, miközben még mindig nem tudjuk elhinni, közben valahogy, valahogy beépült az életműbe, és most már nagyon nehéz lenne máshogy gondolni, olyan borzasztóan egyértelművé válik az, ahogy hogy ő távozott. Tehát szinte mondom, mi, mi egyszerre vagyunk megdöbbenve, és közben meg, hogy mondjam, tényleg részévé vált annak, a, annak amit létrehozott. És a, a másik, ami nagyon fontos, hogy hát már rengeteg embernek vált, szinte titokban, a mesterévé rájöttünk, hogy másfél generáció tanult tőle legkevesebb beszélni. Ezért nagyon fontosak ezek a nekrológok, ahogy rendre előjön az, hogy hogy észre se vettük talán, hogy mennyire, mennyire a fontos volt az nagyon-nagyon sokaknak, hogy itt volt köztünk, hogy tényleg más lenne. Jóformán elképzelhetetlen a fiatal a magyar irodalom a figyelme nélkül és a személyes figyelme nélkül, meg a sorai nélkül hihetetlen önzetlen és odaadó személyes figyelemmel figyelt. Hát egyre meglepőbb, hogy mennyire rengeteg emberre. Én, én, én még máshol tartok, és ezért lehet, hogy hogy is érzem azt, ami történik, én azt érzem, hogy, hogy most annak a, a döbbenetében vagyunk még mindig, hogy akinek a jelenlétére, a, az élő és változó jelenlétére volt szükségünk, az nincs, az most belemerevedik abba, hogy, hogy nincs. Tehát én, én még... Én még azt érzem, hogy hát a, tehát a mester az, az arra való, hogy én most csak ilyen nagyon buta mondatokat tudok mondani, és, és, és, és én még itt maradnék is ezen a ponton, még, még maradnék is annak a, a földolgozhatatlan döbbenetében, hogy akinek lennie kell, az nincs, és, és ehhez azt tenném hozzá, hogy, hogy arról, hogy a, a gyászt, a gyászt megmerevedni és formalizálódni ne hagyjuk olyan egyszerűen, azt én a borbészilárd könyveiből tanultam. Vagy számomra legszemélyesebb ö, irodalmi tapasztalattá az ő, az ő gyászról szóló mondatai váltak, és ezért... Ö, rettenetes, hogy most valahogy ezt át kéne fordítanom, meg kéne fordítanom, és akkor most nekem kellő gyászolnom. Ennek a, a, a zavarában én, én még maradni szeretnék. Próbálok, de én is érzem azt, amilyenkor nagyon nehezen elviselhető, hogy a, a gyász az pillanatról pillanatra távolodást jelent. Az, az a megdöbbentő, csak egyetlen mondhatom mondani, hogy hogy hirtelen mi közben el tudtuk volna képzelni még évtizedekig, hogy beszél hozzánk, és hogy ír, hogy ez a nagy életmű így is nyomasztóan befejezett. És ez valami egészen szörnyű. Most egy rövid részlet következik Kornis Mihály Borbé Szilárd estjéből, és aztán folytatjuk a beszélgetést. Borbé Szilárd nevét először Mintegy 25 évvel ezelőtt hallottam egy Tilman Józsi nevű barátom, aki akkor még frissen végezte a filozofia szakot az egyetemen, ma viszont már a Képzőművészeti Egyetem filozófia tanszékének a professzora, ha jól tudom. Felhívta a figyelmemet, hogy megkereste őt levélben egy lopant érdekes fiatalember az ország egyik legszegényebb részéből, és elküldte az írásait és úgy gondolja, hogy ez nem akárki ez az egyszerű falusi srác aki most az egyetemen van nincs egy fillérje, se, nagyon rossz kedvű nagyon nehéz élete volt egy pár év múlva megismerkedtem a a rendszeres levél kapcsolatba álló de akkor még alig-alig éppen a vigíliában, ahol Jóska szerkesztő volt ennek a révén a Vigiliában, jelentek meg először talán legalábbis Budapest környékén az írásai. És megismerkedtem vele. ő annak idején elsősorban is vállaltan eszéista volt, olyas valaki, aki ha írt is verset nemigen mutatta meg. Nagyon erőteljes Kafka hatást mutattak a korai írásai, de abban a furcsa melléktöbb lett el, hogy nem érezte az ember őket utánérzéseknek, hanem mondjuk így, mint hogyha valaki abba a vágányba talált volna bele, amelyet Kafka már megépített, de amit mond, az nagyon közel van ahhoz a szinthez, vagy ahhoz a hangulathoz, vagy inkább ahhoz a, a, a, a világlátásnak, ahhoz az élességéhez, mint kafkáé. Aztán itt voltam a nyitott műhelyben, amikor ö, egy különös imaszerű hosszú verset, a Hosszú Nap El című versét adta elő, több más verssel együtt, de az a Hosszú Nap El magában egy fél óra volt, egy úgynevezett borbély szerzői est volt. Ő időnként kibírhatatlan verseket ír. Kifejezetten törekszik is szerintem arra, hogy ragaszkodjon a belső hangulatához. Úgyhogy le, abszolút jókor jött, nem, nem, nem zavar. Ki is vettem, én akartam mondani a hosszú nap elből, amit remekűnek tartok verseket, de... Nem lehet őket elmondani, legalábbis úgy, hogy azonosnak kérezzem azzal, amit a papíron látok, nem tudom elmondani. Ezt lehet tudni róla egy mondatban, ez olyan rövid, hogy úgy gondolom, az versek felolvasás előtt elmondom, hogy aki semmit nem tud Borbé Szilárdról. 1964-ben született az ország keleti csücskében Fehérgyarmaton. Debrecenbe járt egyetemre, majd a diploma megszerzése után rögtön ott is maradt tanítani, jelenleg docensként a Magyar Irodalom és Kultúrtudományi Tanszéken oktat, hat kötete is megjelent a 2005-ös halotti pompa előtt, mégis ez volt az a mű, ami váratlanul a Magyar Irodalom élére repítette. A költő szüleinek halálát feldolgozó verses kötetre napjaink legnagyobb költői teljesítményeként utalnak a kritikusok, Borbé Szilárd 96-ban kapott Déri díjat, 2002-ben pedig József Attila díjat. De Szilárdról az is fontos, hogy ő volt az, aki a Kertész Imre recepciót Magyarországon alapvetően új irányba terelte, amikor megpróbálta a katolicizmus oldaláról áttekinteni a és általában a kereszténység oldaláról az életművet. Azt hiszem, hogy Kertész Imre életműve radikálisan mély hatást gyakorolt magára az Borbé életműre is. Én erre nem akarok kitérni, akit érdekel, ö, keresse meg az érdem. Én tulajdonképpen azért csinálom ezt az egészet, hogy fölébreszem az érdeklődést a hallgatókban, és mivel ez rögzítésre kerül ez az este, azt remélem, egy szélesebb ö, befogadói körben ö, visszhangra lejen, érdeklődést kellsen, hogy utána nézzenek azok, akik még nem olvastak mondjuk Borbészilárdot, hogy tulajdonképpen ki is ez az ember, és mi mindent írt. E, annyit azért muszáj úgy érzem, nem árt elmondanom, mert hiszen gyakran eszembe jut, hogy én is az, amit írtam, meg mi vagyok, az valójában akkor kap értelmet, amikor meghalok, a halálom fog pontot tenni az egész után, és mint egy összerendezi a képet. A szilárdnak pedig olyan különös élete van, hogy ennek a különös életnek néhány fordulójával legalább alapjában véve nyugodtan tisztában lettnek önök is, mert hiszen tisztában lesz az életmű befogadója, amikor majd a teljes életművet a kezébe kapja, ez kikerülhetetlen. Az őszülei ö, ö, rablógyilkosság áldozatai lettek, igen, időskorukban, karácsony éjszakája előtt, ö, de egész kicsi gyerekkora óta ö, nagyon nehéz körülmények között éltek egy nagyon szegény ö, nyomor ö, és novabor, és a, az előítéletek és a sötétség által sújtott határvidéki, különböző falukba, ahol a szüleinek rendszeresen menekülniük kellett, mert az ottani légkör valahogy ellenük uszult. Ennek nem volt igazán pontos oka, ők voltak a bűnbak. Különösen az apja, akinek a származásában kételkedtek, a gyerek végül is így módon elég hamar kollégiumba került, Szerintem egy kicsit menekült is abból a világból, amelyikben hát őt rendszeresen verték a faluba, kilógtak a sorból valami módon, de hogy miért és hogyan ez, valójában erre nincsenek tárgyi bizonyítékok. Ennek a bonyolult gyűlölködős történetnek a legvégén végül is megtalálták azt a két-három igen primitív helybélyi lakost, aki nagyon csapta az idő, igen idős embereket. 400 forintért mondjuk, 600-ért, vagy szóval nem többért. De valójában talán nem is ezért, hanem csak úgy. Ö, ennek a ö, híre már egy ö, egyetemi tanárt érintett fenn a városba, aki nem igen, vagy nagyon ritkán, vagy viszonylag ritkán, ezt nem is tudom pontosan, úgy van, nem vagyok felhatalmazva, de már nem ott élt. Így érte a hír. Ö, egy mélyen hívő keresztényről van szó, aki viszont már a fiatal kora óta nagyon mélyen érdeklődött a hírbe keverő falu miatt is a zsidó vallás iránt. És ö, ö, amikor ez a szörnyűség megtörtént, akkor ö, Szilárd ö, majdnem összeroppant. Úgy tudott megmenekülni, hogy írt egy olyan jelentős kötetet, ami mindenféle díjakat kapott, mint az előbb is olvastam. Néhány verse az én felolvasásomból is lesz a halotti pompából, amelyik megpróbálja a halotti pompa is, meg az azután készült versek is, kötetek is, azt kísérlik meg, hogy valamiképpen a zsidó kabalát, meg a Keresztény teológiát, meg a saját hitét, meg a saját emlékeit szembesítse a rettenetes realitással, és a halál kétségbe vonhatatlan és jóvá tehetetlen tényével. Amikor Isten megalkotta a betüket, a teremtés elemeit, estére járt. Leült kicsit olvasni. Az alkonszellő, amelyet számá támasztott, belelapozott a világkönyveibe. Ez hívta létre az első Ádámot, aki olyan hatalmas lett, mint a mindenség. Isten kénytelen volt húzódni tanította Reptaub. Éden fáj, az angyalok voltak, akik Isten összehúzódása közben keletkeztek, mint a kígyó vedlésekor az elhalt bőr. A tudás Isten felejtése, mondta Rephersele. Ebből teremtette meg az égi Ádám a gólemet, aki a második Ádám. Mi csinál az egész délután, a délutánban, hogyha egyedül van a délutánnal, egyedül az estig? Amit csinál az egész délután, az estig, hogyha egyedül marad, csak halogat, csak folyton halogatja, mert tudja azt, hogy egyedül marad, és estig tart, hogy ami gészbe kap, az egész ilyen minden ezután, amit csinál. Az lesz a délután. Talán érdemes vázlatosan végig néznünk nekünk is. Kornis Mihály után, hogy hogyan alakult ez a pálya, hiszen van benne egy, hát, hogy törése, azt majd talán megmondjátok ti, van benne minden esetre egy emelkedés, egy fordulat, ezek minden biztos, hogy jó szavak, tehát, hogy van egy pontja, egy kitüntetett pontja, ennyit talán mondhatunk, az a Berlinhamlet Hamlet és a halotti pompa között, a két kötet között van. Egyrészt, hogy még intenzívebb lesz a irányuló kritikai figyelem, másrészt, hogy valami megváltozik. Ugye a 90-es években valahogy úgy tűnt, hogy hogy nem ő, nem az, amit ő csinál, az van a költészetnek a fősodrában. Akkor ugye úgy tűnt, hogy minden nehézkedéstől megszabadul, minden tehertől a költészet, és lehet vidáman szójátékozni, hiszen történelem az már nincs többé, és az emberi lét súlya. Alig-alig érezhető, ugye úgy tűnt tényleg, hogy, hogy ez egy igazi megszabadulás, ami 89-ben történt, és aztán visszamenőleg látszott, hogy ennyire inkább neki van igaza, és a halotti pompától, pedig még inkább, hogy ti hogy látjátok ezt a dolgot? Mi történt a 90-es években, és mi történt a halotti pompa után? Egyáltalán van-e valamiféle tényleg nagy fordulat, vagy pedig tulajdonképpen ugyanaz zajlott, csak fokozottabb figyelem mellett? Én nem bírtoklok biztos kézzel tudást a halotti pompa előtti köteteiről. Benyomásom van, de azt akarom mondani, hogy az én nagyon mély érintettségem. Az enyém is, mint nagyon sok olvasójának, a halotti pompától indult, és én még azt is szoktam mondani, hogy a halotti pompa második kiadásától, ami kiegészült a Hasid szekvenciákkal. Ami, ami, amit én előtte láttam, amit előtte olvastam, annak is elképesztő súlya volt olyan értelemben, hogy a monotóniát, a kiégést, az ismétlődést alig-alig írta le lekortárs életmű ilyen kopáran és ilyen pontosan, mint a szilárdé. És ez ismétlődött és ismétlődött a a kötetekben, és már akkor emlékszem, hogy nagyon hálás voltam neki azért, hogy, hogy valaki ezt elmondja. Ez milyen fontos, amit mondasz, hogy tényleg a monoton, mi, ami összekötti a műveket kezdetektől. Különben, amit a Gyuri mondott, miközben még beszélgettünk, hogy visszafele olvasás történt, tehát, hogy a halotti pompától egyszer csak szerintem nagyon sokunk elkezdte visszafejteni Borbé Szilárd életművét, hogy mi történt előtte, mert valahogy a Palotti bomba nem is tudom, hogy miért az roppant. Miközben előtte is jó kritikát kapott, előtte is uh, Nádas már előtte írt egy nagyon fontos, uh, felfedező kritikát. És Orbán Otto, ugye egy másik idősebb költő, társnáldas Péter mellett már nagyon korántól felhívta a figyelmet, ugye nagy költeményekre <coughs> ebben az életműben. A, hogy mondjam, nektek is társtalannak? Tűnt, ugye most már nagyon-nagyon nem volt társtalan, de hogy van-e valaki, akivel a kortársai közül, vagy akár az elődei közül igazán lehetne rokonítani, akiket szoktak mondani a Spininski ő is sokszor felhívja a figyelmet rá kertészimre ihletésére, ami a furcsa, mert hát kertész nem költő, egy igazsziláknak is voltak prózai munkái később és eszélyi, és lehetne sorolni. Szóval, hogy hogy látjátok ti, hogy hogyan kapcsolódik ő a magyar irodalom történet kitüntetett figuráihoz? Ugyanakkor ugye nagyon radikálisan, csak még egy félmondat, kritikus volt a magyar irodalom történettel szemben. Tehát azt mondta, hogy van valami bezárkózás benne, félelem, hárítás, a szembenézésnek a hiánya, és hogy egy-egy figura van, aki szembe megy ezekkel az elvárásokkal, és ugye akkor nevezte meg azokat és másokat, akiket megneveztem. Én abban szóval biztos, bocsánat, hogy kell társítani. Hogy Tehát, hogy abban se vagyok biztos, hogy kell társítani, miközben nem tudom, de hát a Pilinszki vonal nagyon erős, meg nagyon sok mindenkit odá mehetünk hozzá, de talán az ő társtalansága az egy nagyon erős lét. Én azt gondolom, hogy a kérdés föltevéseben a, a, a, a teológiával folytatott szüntelen vitájával a szenvedés és a gyászkérdéseinek folyamatos felvetésével, sőt a, az ismétléseivel a Benei életműhöz köthető. Nem emlékszem, hogy írt volna Beneiről, bár csak úgy lenne. Ö, azt tudom. Benei Zsuzsáról? Benei Zsuzsáról, igen. Ö, én olvastam őt úgy, hogy találtam valamilyen kapcsolatot, a, az együttérzés témája miatt és a test témája miatt a Takács Zsuzsával, ennek ellenére én is azt gondolom, hogy, hogy valami egészen egyedülálló, amit, amit végrehajtott, ha ezt a furcsa szót lehet, hát de lehet, ugye, ezt a furcsa szót most lehet ehhez az életműhöz kapcsolni. A kertész kapcsolat az végtelenül fontos, és, és a, a Pilinski kapcsolat is egy nagyon nagy vita. A, a Pilinszkiről szóló eszélyi is vitatkoznak, a Pilinskire utaló versei is küzdenek Pilinskivel Egyszer majd Beszélj, ezt meg mi a vitának a természetéről egy kicsit. Miben vitatkoznak? Igen. Öm, én, én azt látom, ez az én... Igen... Fölvetésem, hogy, hogy ezt majd írjuk meg, gondolkodjunk róla. Szóval Pilinszki-nél a, az, az irodalmi jóváltétel, a, a hit és jóváltétel összekapcsolása az, ami nagyon foglalkoztat, foglalkoztatta Szilárdot. Öm, Amire ő is folyton rákérdezett, és amire szilár nagyon sokféle választ adott a teljes elutasítástól az ironikus megengedésig. Tehát azt gondolom, hogy volt közös kérdése Pilinszkivel, de, de, de, de a válaszai aztán szétnyíltak, mint egy, egy legyező, ez, ez inkább vita volt, mint, mint egyetértés köztük. Még, még talán annyit, hogy szerintem arra tudunk válaszolni, hogy, hogy mi, történni, mi történt velünk a halotti pompa megjelenésekor. Tehát ez, ez egyáltalán nem egy rejtély, hogy a, hogy a halotti pompa miért forgatta fel a magyar irodalmat. Az, az nagyon érdekes, hogy engem úgy forgatott fel a halotti pompa, hogy még nem tudtam a háttértörténeteket, de már elkezdtek jönni a versek, ami megint csak az ő hatalmas tehetségéről, az ő sugárzó irodalmi képességeiről szól. De hát amikor összeállt a kötet mindenestől, lábjegyzetestől, és, és, és fölfogtuk, hogy, hogy, hogy mi történik ebben. Ja, azért a... vázlatosan mondjuk el, hogy ugye ez volt az az időszak a két kötet között, amikor meggyilkolták az édesanyját egy rabló támadásban karácsonykor borbész Szilárdnak. Igen, tehát hogy, hogy kaptunk egy olyan kötetet, amiben egy olyan ember, akinek brutálisan meggyilkolták a, a szüleit, tehát megosztja velünk a, a gyászát, nagyon ö, alázatosan megosztja velünk a történetet, megosztja velünk azt a kérdését, hogy van-e az irodalomnak terápikus funkciója, megosztja velünk azt a kérdést, hogy meg lehet-e gyászolni ezt a veszteséget, és megosztja velünk azt a szörnyű fölvetését, hogy itt nem arról van szó, hogy hogy vannak valahol a gyilkosok, hanem, hanem hogy valamiféle közös önismereti munkára hív minket, megint csak minden erőszak és, és, és győzködés nélkül. Tehát egy olyan ajánlatot kaptunk a Kortás Magyar Irodalom olvasóiként, amelyik ajánlat, én azt gondolom, hogy... Hát, ha, ha most van egy olyan kérdés, hogy mihez mérhető, én azt gondolom, hogy a sorsta Tehát a kertész életműben kifejeződő híváshoz mérhető, vagy az abban kifejeződő áldozathozatalhoz mérhető. A, most figyeltem, nem tudom, a Facebooki nyilvánosságon keresztül akár, hogy ki hogyan. Beszél a gyászáról, és azt látom, hogy nagyon sokan érezzük azt, hogy, hogy a szilárd művében valahogy az irodalom és az áldozathozatal összekapcsolódik, ami egy nagyon ritka pillanat, hogy, és egy borzalmas pillanat, hogy mi most ezen gondolkodunk. Ö, ritkán mondta saját verseit, de Serő Zoltán előadásában most Porvészilárt halotti búcsúztató vers. hangzik el. Halotti búcsúztató vers Suromi Lajos halálára. Gyöngyös, 2010. augusztus 11-e. Zavartak vagyunk, ha a halálról kell beszélni, amely a létezésnek része csak, nem maga a létezés. Mert miért is örülünk minden napnak, amely felsüt ránk, míg nem görnyedt testünk elnyugszik nyugtával este. Minden dolog a végfelől beszél nekünk, a kezdet védtelenségéről. Mert átadjuk magunkat teljesen a pillanatnak, mikor az öröm a testen átjön túl közel hozzánk. Vagy van távolság a test és én közöttem? Miért nehéz a búcsú, és miért oly könnyű súlya gyász vajon? Az élet megy tovább, mondják. De mit mond ez annak, aki halott? Hogyan búcsúzzunk attól, aki már nincs közöttünk? Vagy talán sose volt. Hogyan búcsúzzunk attól, akihez nem beszélhetünk többé, csak róla mindig? Mint ahogy beszédünk mostantól fogva, csak szólhat arról, de nem szólíthatja többé. Kit is. Azt, aki volt. De ki volt az, akit jobb hiány őnek mondunk? Aki még itt van, még mindig, mint por és hamu. Mert a test végezetül nem igényel más, csak formákat. Amikor a fájdalom már csak a testnek fáj, akkor már nem fáj elbocsátani azt, akit a fájdalom jelent. A fájdalom fia akár az urna olyan, a testet jelentő forma. Jel. Csónak alakú fejfák, keresztek, faragott kövek úsznak el a létvizén szemünk előtt. Egy akác, a zöld lomb, míg konokvirághagymák a földben alszanak. Rózsák, szegfűk és ciprusok, borostyának mérges zöldje és újabban az árnyékban élő, szerényen lehajló páfrány. Jelek ezek mind, amelyek a testre utalnak. Arra a picinke szóra, az őre. A halott nyelvére, amely egykor beszélt. És mint a méz, ajkáról a szavak harmatoztak. De kit jelentenek a mondatok, amit mondott? És az emlékezett görget hangokat maga előtt. De kire emlékeznek, amikor emlékeznek? Hogyan engedjük el azt, aki már nincs is közöttünk? Vagy talán soha volt közelebb, mint most? Hogyan búcsúzzunk attól, aki messzi útra kér, de fülébe hang nem ér el többé már? A kezet, hogy engedjük el, amely sosem fogott, markolt görcsösen, csupán kitárta ujjait? Mert bár a kéz tett vett annyi éven át, nyugodni hogy fog, és hol is? Elengedni a kéz szokott holdtárgyakat, bab rál ezzel, azzal, és elejti, engedi, hogy el. De hogy elengedjük azt, ki nincs már közöttünk, ki kéri azt? A gyász csak róla szól talán, a távozóról akit elbocsát az önvád és lelkiismeret furdalás, hogy mennyi mindent nem hallgattunk meg. Hány nehéz szavát. Tudásunk fájó terhét a kávé mellett adta volna át, ha bírtuk volna súlyát életének. De minden élet olyan súlytalan a másik szemében. Súlya csak a hallgatásnak van. Versorokban hinni mit jelent? Belőlük élni füst és kávé közt, még az idő elpereg. A hosszú hamú a cigaretta végén lehulni készül minden pillanatban. Egy gondolatra szavak hálóját vetni készül a hunyorgó szem mögött a test lakója. Még nem eltűnik-e szűk földről, örökre lénye is vele. De az idő szaggatott csend. Az idő csupán csak forma. Egy szerkezet. A testben nincs idő, ezért halandó. Csak a beszéd halhatatlan, és az én. Az én. titá. Egy jambus az. A beszéd formatartó, ezért örök. Mint minden gondolat, amelynek hangot adtak. Hmm. ár Csak mindig Itt a belső közlés szűcs emlékezünk mind a kettem Marton Éva és Én Vári György Borbé -Szilárdra. A szólakakas már kakasmát be a előadásában, amelyik Borbé Szilárdnak fontos volt. Általában is a közösségi éneklés, illetve ez a dal, is, amely meg is jelenik fel, és bukkan az életművében, ahogy felbukkan a zsinagógában a szombat fogadásakor. Elhangzó is a Lerodajdi, Jár jó barát, amelyről szintén írt egy verset, amely szintén megihlette, amelyet most fel is olvasnék. Ott, ahol a lapnyanyugszik míg a testünk összecsuklik, várunk a halálvonatra, arra nézünk el, nyugatra, Jér, fogadjuk jó barát szombatot, a szép barát. Oda, ahonnan ő eljöns dicsősége, Mint a felhőn csillanó arany szegély, Káprázat, mint volt az én. Jer, köszöntsük jó barát szombatot, a szép barát, Míg a füstben eltemet szállunk délre és keletre mindenütt, Hol szélforog messiás ránk várakoz. Gyer, kísérjük jó barát szombatot, a szép arát. Ben a tűzben él a lélek, Bár a testel ott elégek, Mert az Isten hangzavú, Az írásra szúrt hamú. Gyer, siassuk jó barát szombatot, A szép barát. Ő is eljön, Lámpa er ebben a kemence széres Száll a kéményen húzat, Benne Isten ott mulat. Jér eresszük jó barát szombatot. A szép a hát Köszönjük szépen Gyurinak, hogy felolvastad, és te is hozott egy részletet a Testhez Údák és Legendák című Borbé kötetből, és azt gondolom, hogy a kettőt nagyon erősen kötélsz, ami Szilárdot foglalkoztatta traumák földolgozása. Hogyan lehet traumát földolgozni? Igen, és ez az a kötet, a, a halotti pompa utáni verseskötet, <coughs> vagy hát az utolsó verseskötet az életműben, amiben az a különös dolog történik, hogy túl, abortuszon átesett, illetve holokauszt túlélő asszonyoknak a visszaemlékezéseit írta át prózaversé, miközben nagyon sűrű filozófikus líra is van a, a kötetben arról, hogy mi a test, hogyan nem tudunk a testről gondolkodni, hogyan nem vagyunk viszonyban a testünkkel. És bekerült egy nagyon különös versebe, a kötetbe, amikor megjelent, ez is nagyon sok embernek nagyon fontos volt. Azt csinálta Szilárd, hogy meghallgatta a Zsanet néven ismert, lánynak, nőnek a, a vallomását, és azt is áttördelte versé. Egészen különös élmény volt az, amikor ezt a verset szilárd olvasta fel. Nagyon nehéz felolvasni. A Gyuri egy gyönyörű verset választott, én most egy, egy nagyon csúnyát, mert nagyon csúnyák is vagyunk. Tehát így írta át egy, egy megvádolt vagy megtámadott, de minden esetre a magyar társadalomban perifériára került nővallomását Szilárd. Most csak az utolsó pársort próbálom meg felolvasni. <kül> Bő volt rám a bugyi, a félre lett húzva, a kettő közül, aki figyelt, oda kiabált, hogy a hagyják abba, mert a nincs idő, a nem éri meg, mikor visszavittek a kocsihoz. A Péter beült mellém, a, akkor közölte velem, hogy a hazakísérnek, és hogy a tízezer, amit felajánlottam, a nem elegendő, még egy tízessel meg kellene toldani, a, és hogy amennyiben a, ezt nem teszem, akkor a életem a legrosszabb dolga fog velem történni, a és akkor is, hogyha eljár a szám. Kéne pár szót szólni mindenképpen arról a szövegről, amelyik mostani tudásunk szerint az életművet zárja, és amelyik méltán keltett nagyon komoly kritikai vízhangot, illetve az olvasók is szerették a nincs telenek című munkaregény, amelyik beszámol a gyerekkorról egy olyan fikció, amelyet a gyerekkor írletet a valami egészen mélységes tulajdonképpen a polgári középosztályos tapasztalat felül jóformán el se képzelhető szegénység, nyomorúság, testilel, kiszellemi megfosztottságnak a az állapotából, amely valami végleges kilátástalanságnak az állandó jelenlétére mutat rá Magyarországon, amikor arról beszélünk, hogy, hogy Szilárd nagyon sokat szenvedett, hogy nagyon nagy terhet cipált, hogy tulajdonképpen annyi mindennel, amiről azt mondtam, hogy hárítja a magyar emlékezet és a magyar irodalom, tulajdonképpen helyettünk próbált hihetetlen erővel szembenézni, és hogy tulajdonképpen erről szól, erről szól, erről a néma nyomorúságról, ez a kötet is. Hogy látjátok, hogy mi az, a, hogy mi, az ami, mi az, ami ebben a kötetben a, fel tudta magára hívni a figyelmet, igazán súlyosság, komoly választott, mert egy bizonyos mérték igazért más, mint mindaz, amit megszoktunk tőle. Tehát, mintha egy új pálya a lehetőségét is ígérte volna legvégül. Hogy látjátok? Hát, vagy amit itt beszéltünk, hogy éppen ma megjelent a beszélőben egynek nekrológ, nem tudom, hogy egy új pályának a felcsillanása, vagy valami lezárás, de hogy azt írtak, írta, írta uh, Ambrós Judit, hogy egy ilyen kapkodós, vagy sietősen megírt, kicsit a dokós mű, ami született, amit elmondott Gyuri, az szerintem mérhetetlenül fontos a helyettünk is elmondta. Van, van, igen, igen, talán, talán az, az van abban a, a, a nagyon szépnek rólókban, hogy, hogy van, van valamiféle sietség, sietség, vagy valamiféle megbicsaklás, amit, amit a Szilárd használt is a, a szövegeiben sokszor, és, és ez ott van a, <coughs> a nincs telenekben is. Én azt gondolom, hogy talán azért is, mert ezt meg kellett írni, ezt veti fel a, a nekrológ. Más szempontból talán azért is, mert nem lehet birtokolni ezeket a történeteket, Tehát, hogy egy tökéletesre ö, faragott nyelven a, a perifériára kerülés és a megaláztatás ilyen sűrűségű, reális történeteit nem, nem lehet elmondani. A szilárd halála átírta bennem azt is, amit elkezdtem gondolni magamban a, a nincs telenekről. Most talán az a legfontosabb, amit ugye el tudok mondani, hogy a, a szégyen ö, kitárása az irodalomban ő azt is ö, csinálta, amit nagyon nehéz csinálni, tehát a, a szégyent megmutatni annál nincs rettenetesebb, és, és el, elviselhetetlenebb. És akkor meg, megszületett ez a regény, ami leír egy olyan világot, amiről tudjuk, hogy van, ahogy a Gyuri mondta, nem, tehát, hogy nem szeretnénk, nem szeretnénk tudni róla, de tudjuk, hogy hogy ez a periféria, ami egyre közelebb jön hozzánk, vagy mi egyre közelebb megyünk a perifériához, és nem tekinthetünk el tőle? Uh. Uh. Nyíregyházán is és Debrecenben is volt valamiféle közös gyászolási alkalom, ami azért volt nagyon fontos, mivel hogy Szilárd mélységesen hitt abban, Borbé Szilárd, hogy a közösségi rituálék azok valamiképpen tudnak minket kapcsolni a gyászban, és ezáltal feldolgozhatóvá teszik nem abban az értelemben, hogy elhárítják és elnyomják, hanem hogy valóban át tudjuk élni és szembe tudunk nézni a halállal, és ezt a közösségi alkalmat szerettük volna itt is megteremteni, a Debreceni gyászolók és a Nyíregyházi gyászolók után mi a hallgatók, illetve mi és önök a hallgatók. Reméljük, hogy valamit sikerült is megtennünk ebből. Jövő héten Szerbjánosra készült fogjuk, fogjuk majd ismételni. Most pedig elköszönünk önöktől a műsorvezetők, Marton Éva és Én Vári György, illetve vendégünk Szűcsteri nevében, akinek köszönjük, hogy bejött. A technikus burgerbarna volt, búcsúzunk, ez volt a belső közlés, és a bahal fogunk most búcsúzni önöktől, a hatodik cello